Jó napot a bemutatjuk Irzsék Robácsek, a baloldali pártok. a képviselőjét. I came here to support you not only on behalf of European Left Party and of a Czech Party of Democratic Socialism, but also simply as a citizen, because I think we gathered, or you gathered, not only to support your particular organizations or your particular parties but to show uh, your opposition against uh, racism and uh, nationalism of all kinds nem csak a, a saját pártom az európai baloldali párt képviselőtestében vagyok itt hanem mint egyszerű állampolgár is adert jöttem ide hogy ö, egyszerű állampolgárként és azt hogy I think it is important that we come together because uh, came together because what we are seeing and witnessing now in Hungary is by no means uh, restricted to Hungary we see similar things in Czech Republic also attacks against uh, gypsy and Roma hoses and uh, the danger of uh, this intolerance, Against other groups and against minorities is growing. és azért vagyok itt, hogy, hogy nyilvánossá tegyem azt, hogy ezek a jelenségek, amit itt tapasztalunk Magyarországon, ez nem csak Magyarországra vonatkozik, nem erre korlátozódik, erre az országra, hanem ez érvényes többi országra is, tehát ugyanígy vannak támadások a kisebbségek ellen, és ez ellen kell tenni valamit. This is precisely why I think that we have to stand together and to show that despite all possible differences and even sometimes uh, hard discussions among us, we stand together against such uh, a really dangerous developments which uh, I unfortunately feel are more likely now as a crisis is evolving és úgy érzem, hogy mindnyájan a kell fogni ebben a pillanatban az ilyen jelenségek ellen és tennünk kell itt itt terjedt a tártak idejét. Uh, therefore I feel we have to be prepared for such attacks and uh, the only way in my heart I feel is possible is to work for tolerance and for mutual understanding also among us all. As we are standing here és now. úgy érzem, hogy fel kell készülnünk arra, hogy további hasonló támadások várhatók a társadalomban, és összekel fognunk azért, hogy kellően tudjunk cselekedni megfelelő időben. To to economic hardship and problems we are experiencing is by far not Caused by people of other race, other ethnicity, or other orientation, but there are other reasons and uh, they should not uh, direct their, their hatred against uh, minorities. Száretem alkshiózni, hogy ö, ezek a jelenségek, amiket tapasztalhatunk, ö, tapasztalhatunk az nem elsősorban a gadosági válság ö, az okozója ezeknek a jelenségeknek, hanem azok a zsigeri indulatok amit a a, a rasizmus finally i would like to thank to all of you who came to support this event and i hope we don't see each other for the last time so see you next time and we will be i hope even stronger and stronger thank you very much nagyon örültem hogy itt lehettem és uh, további siker kívánok a rendezvényhez és remélem hogy megjórat találkozunk Az európai balpárt és a baloldali zöldek elsők voltak, akik az elmúlt hónapokban minden egyes akciónkat támogatták, és most is a Vigráhajtó Bizottság tagjaként majdnem, hogy a legmagasabb pozícióban lévő cseh képviselőjöket küldték el, úgyhogy köszönjük szépen nekik. Most pedig színpadra szeretném hívni a Magyar Egyesült Baloldal képviselőjét, Noé Krisztinát, és a humanista mozgalom képviselőjét, Delia Viktort. Egy visszaigás hozott össze bennünket. Viszóigás a nácizmustól, fasizmustól, szélsőjogtól, rasszizmustól. Mi, humanisták azt gondoljuk, hogy ezekkel a jelenségekkel szemben igazán úgy tudunk fellépni, ha megerősödik egy újfajta erőszakmentes tudatosság, ha elterjed, egy fizikai undor az erőszak minden formájától. Magyarországon erősödik a rasszizmus, erősödik a szélső jog. De nem csak ez a baj. Az állam és az azt vezető politikusok sem voltak képesek megteremteni egy olyan országot, ahol valóban tiszteletben tartják az emberi jogokat. Intézményes rasszizmus van jelen, szegregált iskolák vannak, és gyakorlatilag egy szegregált társadalomban élünk. Ez nem csak Magyarországon probléma. Európában is dúl az idegen gyűrelet. A terrorizmus és a háború kalöltve öntenek olajat a tűzre. Kiújuló fegyverkedési versenynek vagyunk szemtanúi, beleértve a tömegpusztító fegyvereket is. Egy embertelen és erőszakos gazdasági rendszer felelős emberek millióinak haláláért és szenvedéséért. A demokráciák működése formálisási lányú. Senki által meg nem választott gazdasági szereplők zsalolják és fenyegetik a legerősebb államokat is, aláhassák a demokráciát. Az emberekkel rosszul bánnak. Az éhezés, a fagyhalál, a mély szegénységet is jól ismerjük. Ilyen körülmények között nem meglepő, hanem logikus, hogy erősödik a szélső jobb. És mindezek miatt a humanista antifasizmus nem lehet a státuszpó védelmezője. A valódi cél annak a társadalomnak a mély átalakítása kell, hogy legyen, amely kitermeli az erőszakot. Az a kérdés, az a kérdés hogy tudunk-e választadni a kort kihívásaira? Megtaláljuk-e a módját annak, hogy egy erőszakmentes, humanista lázadást erősítsünk meg? Igen. Meghívunk mindenkit a meleg méltóság menetére és a világkörüli menet a békéért és az erőszakmentesség eseményeire és minden olyan megmozdulásra, ahol az erőszak bármely formája ellen lépünk fel. De ha azt gondoljuk, hogy pusztán ezekkel az eseményekkel megoldunk bármit is, tévedünk. Önmagában ez csupán önállítás, pótselekvés, politikai marketing. Azonban ha a tüntetések mellett megtaláljuk a módját, hogy dolgozzunk egy valóban igazságos és erőszakmentes társadalomért, ha megtaláljuk a módját, hogy egy olyan országért küzdjünk, melyben mindenki emberhez méltó életet élhet, akkor ezek az események lesznek egy történelmi folyamat méltó ünnepei és mérföldkövei. Mi ezt az utat keressük. Ezt az utat nem jellemezheti egyetlen stratégia vagy egyetlen nagy megoldási képlet. Egyelent helye és értéke van a helyi csatáknak, tematikus kezdeményezéseknek és a nagyobb vízű nemzetközi gondolatnak és cselekvésnek. Ezen az úton nem feledkezhetünk meg az önvizsgálatról, a bennünk levő erőszak megismeréséről és túlhaladásáról sem. Ezt nap mint nap meg kell tennünk, hogy ez a mindennapokban gyakorolt erőszakmentesség nyilvánulhasson meg a tüntetéseinken és eseményeinken. Reményünk, hogy az egymás tisztelő, változatos kezdeményezések, kezdeményezések találkoznak egy tervben, mely nem más, mint egy egyetem és emberi nemzet megteremtése. Résztvevők. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, és sokan már kora délután óta eljöttünk ide. Civilek a szélső jobb ellen. Megmutatjuk, hogy nem törhetnek át. No pasarán! A gyilkos eszméknek nincsen helyük Magyarországon. A Magyar Egyesült Baloldal nagyon fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon a civilek a szélsőjobb ellen mozgalomhoz, és részt vegyen ezen a mai délutánon. És nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy már ideje korán elkezdjünk azért dolgozni, hogy a Rudolf Hess emlékmenetre ne kerülhessen sor Budapesten. Összefogtak a civilek. A Magyar Egyesült Baloldal Leveleket írt a közjogi méltóságoknak, levelet írtunk a parlamenti pártok frakcióvezetőinek, a parlamenti pártok elnökeinek, kértük őket, tegyenek meg mindent azért, hogy erre a csalázatos, ocsmány, fasiszta menetre ne kerülhessen sor hazánkban. Választ is kaptunk a levelünkre, mégpedig választ kaptunk, Szili Katalin házelnök asszonytól. Szili Katalin házelnökasszony asszony volt az egyedül, aki válaszolt a Magyar Egyesült baloldal levelére, és megnyugtatott minket, hogy mind, mint házelnökasszony asszony, és mint a magyar szocialista párt képviselője, megpróbál mindent megtenni azért, hogy ezt az emlékmenetet be lehessen tiltani. És én úgy gondolom, hogy az, hogy ezt a mai rendezvényt nagyon sok civil szervezet már legalább két hónappal ezelőtt elkezdte szervezni, és már két hónappal ezelőtt a civilek a szélsőjobb ellen is felemelte a szavát a Rudolf eszet emlékmenet ellen, ez az összefogás volt az, ami miatt ma nem kerülhetett sor erre az ocsmány fölvonulásra. Ma végre Magyarország nem sértette meg a második világháborút lezáró Párizsi békeszerződést. Ma végre kimerte mondani a magyar köztársaság, hogy nincsen helye a fasisztáknak Budapesten. Köszönjük mindenkinek, aki ebben részt vett. Köszönjük a vezető politikusoknak, akik tettek érte. Köszönjük a budapesti rendőrfőkapitánynak, de köszönjük meg egymásnak, hogy mertünk erősek lenni, mertük ezt követelni, és az arcunkat vállalva merünk ma itt állni. No pasarán, még egyszer azt mondom, hogy nem törhetnek át, és azt is mondom, és a Magyar Egyesült baloldal azt is mondja, hogy ugyanezt szeretnénk a vér és a becsület napja a, a Budai Várban soha többé nem akarunk fasisztákat látni. A hősök terén soha többet nem akarunk fasisztákat látni. Legyen bátor hazánk, és mutassuk meg, hogy mi igenis betartjuk a nemzetközi szerződéseket, és igenis nemet mondunk a fasizmusra. Nemet mondunk a gárdára, a betiltott gárdára. Nem kérünk belőle. Nem kérünk a szélső jobból. Hoztunk magunkkal egy táblát, amire József Attila írtuk fel. József Attila egy sorát. Tőke és fasizmus jegyesek, mondta József Attila 1932-ben. Mit mondott Magyar Egyesült baloldal 2009-ben, hogy a szélső jobb ellen, a fasizmus ellen csak is valódi, következetes, baloldali politikával lehet küzdeni. Valódi, baloldali gazdaságpolitikával, és valódi, baloldali társadalompolitikával. Egy új, és egy igazságosabb, és emberközpontú politikával, ami nem, nem a tőkéről szól, hanem az egyes emberről szól. A gyerekekről szól, az asszonyokról szól, a családokról szól. A Magyar Egyesült baloldal nagyon fontosnak tartja, hogy antifasiszta jellegét hangsúlyozza, és ezért minden antifasiszta rendezvényen jelen leszünk. De jelen leszünk antikapitalista rendezvényeken is. A Magyar Egyesült baloldal fontosnak tartja, hogy résztvevője legyen a kapitalizmus áldozatainak emléknapja címmel megrendezett rendezvénynek is. Szeretnék most búcsúzóul kívánni valamit minnyájunknak. Befogadó, sokszínű, szolidáris, szociálisan igazságos Magyarországot. Ezt kívánom valamennyiünknek. Egy Radnóti verset fogok elmondani az erőltetett Menet címűt, és hozzáfüggelékként az utolsó hét sorosát. Miért? Nem csak azért, mert most Radnóti évforduló van, nem csak azért, mert a nagyköltők mindig aktuálisak, hanem azért, mert a Radnóti, a fasizmus áldozata ma napjainkban, perszeinkben különösen nagyon aktuális. Azért, mert nagyköltő volt, azért, mert humanista volt, azért, mert demokrata volt, azért, mert tiszta szívű ember volt, azért, mert üldözött volt, és azért, mert magyar volt. Magyar költő, magyarul írt verset, nekünk, magyar anyanyelvűeknek, azért, mert minden szava nekünk szól, és érvényes ma is. Bolond ki földre rogybán, fölkér és újra rétkebb, fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint aki szárnyemel, és hiába hívja árok, feküdni mégsem el. Csak érdezed, mi még visszaszól talán, hogy várja őt az otthon s egy bölcsebb, szebb halál. pedig bolond a lámbar, Mert ott az otthonok felett ma már csak a perzsát szélforog, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, Nem csak szívemben hordom mindazt, amit érdemes még, S van visszatérni otthona volna, Úgy, mint egykor a régi hűs verendán, A véke méhezönkre még hűl a szilva lekvár, S nyár végi csönd napozna a kerteken, S a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen és fanni várna szőkén a rőcsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, és lehet talán még a hold ma oly kerek, nem én tovább barátom kiállts rám, s fölkelek, mellé zuhantam, Átfordult a teste, és feszes volt már, mint ha pattan. Így végzett, hát te is mondtam magamnak, csak maradj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Diast Springt to hauff hangzott fölöttem, sárral kevert vérszáradt fülemem. Ne felejtjük, halált virágzik most a förem. Interaktív programra menjünk át. Kedves demokrata barátaim, segítséget kérek. Ezt a mai magyar, mai, mai, mai szép napot el szeretnék egyesek rontani. Segítsetek abban, hogy tapsoljuk meg a rendőröket, akik most is el szeretnék vezetni innen a fasiszta erőket, és ne menjetek sehova, nem sokára jön Tamás Gáspár Miklós beszéde. Nagyon szépen kérem, segítsétek a rendőrök munkáját, ne vegyék el a médiát tőlünk, mert nem érdemlik meg, mert nem demokraták. Köszönöm szépen. És a színpadra szeretném hívni Alberto faccini az olasz rasszizmus elleni mozgalom képviselőjét, Gwenty Jones-t, az Egyesült Királyságból, feminista, Michael simons az Egyesült Államokból, emberjogi aktivista, és Merlin App Kredvin, az Egyesült Királyságból, az Európai Szociális Fórum nevében és képviselőjét, valamint a tolmácsokat. Fogadjátok őket szeretettel, rövid beszédet mondanak, és utána Tamás Gáspár Miklós mondja el a fő politikai szónoklatot. Köszönöm szépen. Kedves demokraták, forduljatok meg! Nézzétek meg, hogy a magyar köztársaságban egy kis csoport, pár ember fizikailag elkezdett verekedni, és a mi résztvevő baloldali fiataljainknak neki mentek. Nagyon szépen azt mondták, hogy valami készülődik, ezért kérem szépen, valaki ezt mondja, valaki azt hátulról jöttek, hogy valami készülődik, gyertek közelebb, és ne foglalkozzunk a rendőrség munkájával. Krisztina beszéde, reméljük a többiek is ilyet fognak. Kérem szépen a színpadra, Kóczé, Angélát, a Méltóság Mindenkinek Mozgalom képviselőjét, és Tanai Marcert, az antirasszista mobilizáció képviselőjét. Köszönöm szépen, Alföldi André, vagyok a baloldali feminista hálózat vezetője. Főszervezőként elég nehéz megszólalni, mert minden egyes felszólaló valami olyan igazságot mond, ami azt gondolom, hogy mindegyikünkben már megfogalmazódott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elfbarátaink, No pasarán. Ezen a mai napon nagyon sokszor fogják ezt hallani, és reméljük az ősz folyamán is. Ezt kiáltotta 1936 őszén Dolores Ibrá Rudy, Spanyol kommunista párt egyik női vezetője. Bátorítást és erőt adva minden antifasisztának és polgári erőnek, amikor a fasiszták Madridot ostromolták. E újra ébred! Azért ébred újra Magyarországon, mert minden józen, konzervatív, baloldal és liberális közösségnek érdeke, hogy ma Magyarországon ezek az eszmék ne lépjenek újra hatalomra. A demokrácia védelmére, demokratákra van szükség. Származásra, világnézetre, pártállásra való tekintet nélkül. Naivitás és hazugság, aki azt mondja, hogy a szélsőségek ellen nincs szükség közös, demokratikus népfrontra. Kezdjük kíméletlenül és őszintén önkritikával. Társadalmunknak gyenge az imonrendszere. Ellenállásra képtelennek bizonyult a szélső jobbal szemben az elmúlt években. Ma fogalmi zűrzavarok vannak a fejbe, fejekben. Az érzelmi politizálást választó antidemokratikus kisebbség, középkori lázadásának tanúi lehetünk, még ezen a rendezvényen is. Társadalmi bázisa a politikailag kiábrándult, a társadalmi biztonságot kereső és a szociális krízis elől menekülő társadalmi rétegek. Ő nekik kínál olcsó, egyszerű, hamis gondolati láncok kialakításával és hamis történelmi tényekkel megoldást a szélsőjobb. Ezen politikai csorda tagjai nem demokraták. A demokrácia adottsága számokra csak annyit tesz, mint a szólás és véleményszabadság kereteinek kihasználása, a gyűlöletre való, usztításra való használat. Ne engedjük, hogy normálvá emelkedjen hazánkban ez a rasszista és kirekesztő politika, melyet nyíltan vállalnak, amikor embertársaikat hivatalos honlapjaikon, európai parlamenti képviselőjük és elnökük varacskos diszknóknak, ganajtúró bogaraknak nevezik, politikai ellenfeleiket pedig férgeknek, programjukban nyíltan a magyar köztársaság alkotmányának teljes változtatását akarják, diktatórikusan a maguk igazsága szerint. Ebből nem kérünk. A szélsőjobb ideológiájában persze nem szabad csak kizárólag a tömegek kolosszális méretű becsapását látni. Tartalmaz még társadalmi problémákat, melyekre elkerülhetetlenül szükséges válaszokat adni a többségi társadalomnak. A szélsőjobb fertőző politikája mögött található a tőke. A tőke egy kislétszámod, lealjasodott segédcsapata, amely a történelem folyamán mindig is támogatta a faszizmus gazdasági hátterét, ez a monopoltőke, amely most újra diktatúrára tör. A politikai sikeréhez pedig hozzájárul a mindenkori magas állami bürokrácia és a tőke rétegének egybeszövődése, a baloldali erők teljes szétesése, mikor a munkapártja feladja a harcot a tőkével szemben. Hozzájárul a sikeréhez, amikor az állampolgárok a demokratikus jogállamba vetett hit megbukik, amikor gyökeret ver a méltatlanul elszenvedett jogsérelem tudata. Hozzájárul a sikeréhez, a történelem során feltorlódott, ki nem beszélt, rejtegetett múlt, a politikai sunyiság, megalkuvás, a megtisztuláshoz való gyávaság. A XXI. század magyar demokratái nem lehetnek gyávák. Ma Magyarországon a demokraták nem lehetnek gyávák. Összefogva, konzervatív, baloldali, liberális közösségeknek együttesen kell a tabuk és tajmik világát kinyitni, hogy az minden magyar demokratához, minden magyar polgárhoz eljusson. Demokráciánk egyik kristályvizer hogy hogyan viszonyul a szélsőségekhez, hogyan tudunk védelmet adni a kisebbségeknek. Ezért egy új közmegegyezés szükséges, mely azonnali cselekvést kér. A magyar zsidók és a magyar cigányok, kik a magyar nemzet kultúrájának és a magyar történelem progresszív törekvéseinek szereplői, munkásai és előmozdítói voltak, ők a magyar nemzet organikus részét képezik, mint a múltban, mint a jövőben, ha tetszik, ha nem a szélső jobb oldalnak. Akik a társadalmi csoportok ellen való érzületek keltésében és szításában a hatalmi érvényesülésre való jutás útját keresik, azok a magyar nemzet árulói és minden politikai törekvésük a magyarság számára megbocsáthatatlan bűn. A magyar nemzet fia az, aki vállalja és magára nézve kötelezőnek tartja a magyar köztársaság alkotmányát, aki azonosul a magyarok történelmével, az fáj neki, ami a magyarságnak fáj, annak örül, ami a magyar, magyarság boldogulását szolgálja és kirekeszti maga közül azokat, akik velük szemben a mi és ők névmásokat használják, a morális amortizáció ellen fellépünk. Ezeket a politikai ordító bohócokat passzivitással tudjuk csak távol tartani magunktól. Ezen a rendezvényen is nem kell szóba állni velük, nem kell a provokációkra felállni, felszólalni. Egyszerűen azért, mert így tudjuk csak a barbárságot leküzdeni. Nehéz időkben a szocialistáknak, szociáldemokratáknak lenni mindig vigasz, Belső megnyugvás, mert az életnek értelmet ad, tartalmat és értelmet. A demokratikus szocializmusért küzdeni és a kizsákmányoltakért. Fellépni, felhívni és tanítani őket. Ez a legszebb és legértékesebb apostoli hivatás. Ez az a messiási munka, ha százszor nehezebb is, mint másut és máskor, százszorosan kötelez arra, hogy elvégezzük és minden időben hirdessük a baloldal igéit és folytassuk a küzdelmet demokraták módján, még akkor is, ha minden mocskot ráncolnak. Mi magyar demokraták a mai napon békés demonstrációval, ezen a szép szombati napon szeretnénk megmutatni, hogy mi konstruktív erő vagyunk, és igenis nálunk van a többség igazsága. Köszönöm szépen! Kedves barátaim, méltóságot mindenkinek! A méltóságot mindenkinek mozgalom azért van ma itt, mert azt szeretnénk üzenni a romáknak, hogy ne féljetek, romák! Itt vannak a magyarok! Élete során az ember gyakran attól fél, ugye, amitől nem kellene, vagy nem úgy fél, ahogy kellene, vagy nem akkor, amikor kellene. A bátor ember az, aki tudja, hogy mikor kell félni. És én azt gondolom, hogy mi bátrak vagyunk, mert tudjuk, hogy most kell félnünk. Ez bizonyítja az is, hogy Sójom László hosszú hallgatás után megszólal. És ugyanazt mondta el, amit a civil szervezetek kértek tőle. Nem, nem az a rendkívüli már a, Magy a Magyarországon kialakult helyzetbe, hogy sorozatgyilkos kísért, sorozatgyilkosok tudjuk, hogy mindig is voltak, még csak az sem, hogy ez az őrült ember vagy elmebetege csoportja áldozatait saját szempontok alapján válogatja. A sorozatgyilkos, mert abelált emberek bizonyos szempontok alapján gyilkoltak mindig is. A mai helyzetben az a rendkívüli, hogy itt vagyunk, hogy a sorozatgyilkosok áldozataival a társadalom együttérzett potenciális célpontjait óvtak, az áldozatok családjait segítette, és mi is arra kérünk benneteket, hogy segítsétek ezeket az embereket, óvjátok a célpontokat. Ma ezzel szemben a sorozatgyilkosoknak társadalmi szurkoló tábora van, amit nem engedhetünk meg. A legolvasottabb, baloldali napilap online változatában megjelenő, biztosan sokan emlékeztek rá, kislétai hír olyan hozzászólások követték, hogy a szerkesztőség a történelemben példátlan módon az alábbi közleményt volt kénytelen kiadni a tragédia után. A cikk alatt induló vitához érkezett számos vállalhatatlan és kegyeletsértő hozzászólás miatt a fórumok kénytelenek voltunk lezárni. Kedves barátaim, ne engedjétek, hogy ez a fajta diskurzus uralkodjon. Ne engedjétek, hogy ilyen típusú üzenetek terjedjenek el az interneten. Egy szélsőséges elvakult, és csak remélni lehet, hogy kicsi társadalmi réteg szurkol ezeknek a gyilkosoknak. Már önmagában ez is felháborító. Egy jóval jelentősebb társadalmi réteg pedig nem érzékeny arra a szenvedésre, amelyet ezek a tragédiák a magyarországi romáknak jelentenek. A magyar társadalom egy jelentős része a szenvedést elhárítja, még elviselni sem akarja. Tegyük láthatóvá ezt, és mondjunk ellen ennek. A méltóságok mindenkinek mozgalom azért van itt, mert ezt a szenvedés nem csupán elviseli. Mi, a mértóságok mindenkinek mozgalom tagjai azért vagyunk itt, mert a romák elleni erőszak nekünk nagyon fáj. Minden, ami a romákatért ért lövés, a romákatért bántó szó, minket is megsebez. Az ártatlan áldozatok, a mi mártírjaink, az Együttérző Magyarország mártírjai. Azt gondolom, hogy ti is ilyen ennek az Együttérző Magyarországnak a részei vagytok. Köszönöm. Mi az antirasszista mobilizációval, először a Berat Náciknak a megemlékezésével szemben szerettünk, van egy ellenrendezvényt létrehozni, a minimum verbálisan összecsapunk velük, de hát ez nem valósult meg. Ö, ennek a beszédünk is részben hozzánk szó. Szóval örülök is, hogy itt van pár kopasz a tér egyik sarkán, így ők is kapnának belőle, mert ez a beszéd hozzájuk is szól. Kezdeném is. Kedves nemzeti szocialisták, mióta lezajlott a rendszerváltás, és ti olykor olykor, és terenként parádéztok, legándássá váltatok. Igazi látványosság, látványosság száma mentek, hisz manapság alig látni egyéhány példányt a fajtátokból. Gondoljatok bele, Szálasi Ferenc képe a falon, Mein az éjjeli szekrényen, Luger-típusi tiszti, a a Luger tiszti fegyver a vitrínben, és reménység a szívben, hogy öltek más zsidót vele. Semmi kétség, a XXI. században kuriózunk vagytok a javából. Így van ez a tömegek kíváncsiak, a groteszk alantasság vonzza az emberi szemet, legyen szó akár győzikéről, akár rólatok. Tudjátok, hogy a tordasi kétfejű borjúnak is a csodájára jártak. A gazdája, Géza bácsi meg is gazdagadott belőle, annyian jöttek, csak hogy láthassák Istennek ezt a torsz gonosz, torsz, gonosz mégis mulatságos tréfáját. Mi inkább csak sajnálattal vegyes viszolygást érzünk, látva akár a torsz akár a futásokat. Felszólítunk titeket ugyanakkor, hogy szégyelljétek magatokat, amelyért annyi német, szláv, román, török, tatár és még ki tudja milyen vérrel az ereitekben, van pofátok verni a melleteket, hogy ti milyen disztavéri magyarok vagytok. Ugye nem gondoljátok olyan, hogy az utóbbi ezer év betelepedési hullámai pont a ti vérvallatokat kerülte volna el. Addig örüljetek, amíg valaki előlem nem kotorja a nagyanyáitok aktáját, mondjuk egyik társatok, és úgy nem jártak, mint Imrédi Bél, a miniszterelnök, tudjátok, aki az első zsidó törvényt is benyújtotta, aztán le kellett mondani el, mert Betlenén kiderítették, hogy ő is zsidó. Ám, ha valami folytán mégis száz azonos a véretek árpát honfoglaló népével, akkor pont a náci fajelmélet szerint utolsó előtti azba tartoztok, alattatok csak a kiirtásra váró népek, zsidók, cigányok, feketék vannak, fölöttetek ugye a rokon népek, angolok, skandinávok, franciák, a csúcson az árja nemesség. Akiket ti egy szinten vagytok, azok a keleti rabszolga a szláv haverjaitok, akikkel a becsület napján találkozgatni, és ünnepelni azt az ideológiát, amely szerint Szibériában kéne közösen követ fejtenetek. Gratulálok! Kedves nácik, szellemi színvonalatokat és vitakultúrátokat jól minősíti, hogy következetesen a másik származásával vitatkoztok, nem pedig az érvejével. Persze a logikus érvelés túl sok szellemi energiátokat emészteni fel, azzal meg nagyon precízen kivajtok számítva, akár a Vermach benzinnel 44 telén Ardennekben. Nézzük meg egy példát. Egyetlen példa. Mi elgondoltatok már azon, hogy miért utáljátok a zsidókat. Azért, mert bolsevista gazemberek, vagy azért, mert rablókapitalista karvajtőkések. Azért, mert ultranacionalista cionisták, vagy azért, mert hazátlan kozmopoliták. Azért, mert irritálóan költekeznek, vagy azért, mert fukarkodnak és felhalmoznak. Azért, mert mindenhol ők szerepelnek, vagy azért, mert a háttérben bújkálnak és onnan irányítanak. Azért, mert Isten kiválasztott népének tartsák magukat, vagy azért, mert ateista disztok, akik tagadják Isten létezését. Teljesen minden, ugye? Bármelyik év megteszi, amelyik év kapóra jön. Valójában egyszerűen arról van szó, hogy utáljátok őket. Vagy tényleg annyira sötétek vagytok, hogy nem veszitek észre, egy perc alatt kétszer úgy zsidoztok, hogy azok kizárják egymást. Nézzük, kiket gyűlöltök még. Amíg a bőrő és fehérgaléros hetero magyar bűnözők széjjel lopják a hazátokat, addig ti a cigányokra, a buzikra meg a fekára acsarkottok. Gratulálunk! Higgyétek el, a politikai-gazdasági bűnszövetkezet cseppet se bánja az indulataitokat. A fekák ekközben mindenképpen éljenek Bangladesben, reppelnek Harlemben, a melegek el egymással, a cigányok vajagat vettnek, segélyelnek sobb, és így tovább, minden megy ugyanúgy tovább. Szerintetek ezek fontos dolgok, nektek ez fáj, és tudjátok miért? Mert az identitásokat abban merítették, hogy ők fekák, cigányok buzik, ti meg nem vagytok azok, ti fehérek és heterok vagytok. Gratulálunk, ez rajtatok a külmök sokunknak összejött. Ha nekem is ez lenne minden, amire büszke lehetnék, valószínűleg én is nagyon frusztrált lennék. Ti egy olyan világért rajongtok, ami már rég elmúlt, mi egy olyan ami még el se jött, talán még nem is fog soha. Semmi képés, mi is rühájük a jelenleg uralkodó neoliberálisokat, ahogy cseppett sem inkább, mint, csak hogy cseppet sem inkább, mint a náci példaképeiteket. Amikor ki lehetett fosztni az országot, el lehetett sózni tokkal a vonója babóért, a harmadik birodalomnak szállásaik percet sem haboztak, vitték ki Berlinbe vonatszám a hazátok kincseit. A helyzet nem volt más akkorsan, amikor Moszkva tartott igényt az országra, jött Rákosi meg Marosán, is úgy, ahogy volt, lepasszolták az egészet a ruszkéknak. Mostanában a mostani politikai vezetők szolgáltatják ki az országot a nemzetközi valuta alapnak és a világbanknak. Őket is utáljuk. Rátok viszont büszkék vagyunk, mint hazánk, grotesk látványosságaira. Csupán sajnálunk benneteket, amiért ostabás a magába hargy a büntetését. Lehet, hogy úgy érzitek az a kiválasztott néhány csoport felelős, ha szenvedtek és rosszul érzitek magatakat. Lenézitek, vagy irigylitek őket, bűnbakokat kerestek, vagy igazolhassátok szörnyű eszméiteket. Szerintünk viszont, bár is mentetek keresztül, nem jelenthet mentséget abberát nézeteitekre és tetteitekre keresétek másban a megoldást, és főleg máshol, mert Magyarország nem a náciké, és nem is lesz soha. Van. Köszönöm. Köszönöm szépen, szóljon a zene. Gwynn Jones, I will speak in English, uh, European Feminist Initiative, as a foreigner who spent a lot of time in Hungary, who speaks Hungarian, I'm very, very sad to see how the country has changed over the past few years. And as uh, not only as someone who has studied Hungarian history and speaks Hungarian as a European, as a woman, as a feminist, as a as a friend of you all here today, I think it's an absolute tragedy what has been going on in the in the villages, um, in outlying parts of the country, the fact that boneheads are uh, under the impression that uh, Hungary is a paradise for them when they are banned from other civilized countries of Europe. I'm very glad to see so many people here today coming out in force to express uh, solidarity. Thank you. Well, good afternoon. My name, <laughs> my name is Michael Simmons and I'm from the United States and as you see I am a black American but today I speak as a Roma, I speak as a lesbian, I speak as a gay man, I speak as an African, I speak as a Muslim, I speak as all oppressed people who are suffering not just here in Hungary but throughout the world. The issue that brings us here today is not a left radical issue. Recognizing, defending the rights of all is mainstream. Én a Podgivanok Michael Simmons vagyok és az egyesült államokból jöttem, ahogy látják, én egy fekete amerikai vagyok, de ma úgy állok itt mint egy Roma, mint egy homoszexuális, mint egy meleg, mint egy leszbikus mint valaki, aki kész arra, hogy kiálljon az emberi jogok védelmében. Human rights are what we get when we are born. They are not conditional. We don't have to do anything to earn them. They belong to all of us. Az emberi jogokat akkor szerezzük, mikor megszületünk. Az emberi jogok nem köthetők semmiféle feltételhez. Az emberi jogok valamennyiünk szerves részei. We must remind ourselves that it wasn't just white people who fought against fascism in World War II. Roma fought in World War II. Africans fought in World War II. The Muslims fought in World War II. Asians fought in World War II. The blood of the world's people are here in Europe. A romák is harcoltak a második világháborúban, muszlimok is harcoltak a második világháborúban, az is harcoltak a második világháborúban, és mindezeknek az embereknek a vére itt van ma velünk Európában. Yet we allow the sons and daughters of those freedom fighters to be oppressed. We resent when they come seeking asylum. This is something that must stop. Ennek ellenére... Mi mait Európában megkülönböztetjük és kirekesztjük ezeknek az áldozatoknak, a fiait, unokáit, lányait, leszármazottait. Ez a fajta kirekesztés. Meg kell, hogy álljon. But, but we must recognize that we cannot just talk to each other about human rights. That we must go to our friends, our families, our neighbors, And everyone who we know, so that the word is spread far and wide, and not just to a few of us. De nem elég az, hogyha csak magunk között beszélgetünk az emberi jogokról és ezekről a nemes eszmékről. Beszélnünk kell a családtagjainkkal, a szomszédainkkal, a barátainkkal és azok is, akik nem barátaink. Azért, hogy a szó elterjedjen és azért, hogy ezek az eszmék elterjedhessenek. Martin Luther King said that evil exists when good people are silent. We must not be silent. We must raise our voices in opposition to racism, sexism, xenophobia, homophobia, and romophobia. Martin Luther King celebrated és fel kell, hogy emeljük a szavunkat, a rasszizmus, a szexizmus, a romafóbia és a homofóbia ellen is. The dignity of all must be respected. We can accept no less. Thank you very much. Köszönöm. Okay. Yes, mindenki méltóságát el kell fogadni, és mindenki méltóságát értékelnünk kell. Köszönöm. Hello. Uh, you've had a lot of speeches. I'm not going to give you a big speech. I'm just going to give a few words. Már. Most, uh, egy rövid következik. My name is Merlin Abkeridwen. I am a magician from ancient Celtic Britain. Az, uh, az ősi uh, a Kelta Birodalomból jöttem. Uh, I like magic. you like magic? There's a... a bit of magic. A a Matthias Budapest and myself uh, activists in the European Social Forum. All you different people with different views. We bring you together. We organize parties. A European Social Forum gatherings we have sex and booze, and rock and roll, and religion. Nem religion, revolution! Váltás <laughs> és én az Európai Szociális Forumnak, vagyunk az aktivistái. Együtt dolgozunk, és szeretjük azt, hogyha az emberek összejönnek, partikat tartanak. Szeretjük a szexet, a rock and roll és szvitalozás és természetesen a forradalomot. Ah. Uh, we are this this is the growing world movement. The world social forum, the European social forum, the local social forum. Have we got a social forum in Budapest? Azambulkozom egy bűrö forum, annak világ fórumok, európai fórumok. Do -e you -e have a Hungarian forum People from different views, but we have one thing in common. We, especially with this crisis, I mean the, the two centers of finance capital, London, New York, these are the ones creating all these problems on a world level. Many of us oppose, we be against it. How do we unite with different views? We have a forum We have a discussion. We come to United Joint Action. ebben a mozgalomban össze tudnak jönni a különböző gondolkodású emberek a jelenlegi probléma az világ probléma a válság problémája ennek a megoldására szükségesek helyi fórumok szükségesek az összefogás minden olyan erő részéről olyan ember részéről The last uh, finance, capitalist, imperialist crisis of this level produced two world wars from Europe. Two imperialist world wars. The second one had the Nazi fascist characteristic on the one side, and the English imperialists who continue, huh? A két világháborút, amely, amely beköszöntött, ezt, ez az imperialista politika, az imperialista uh, vonulat okozta. Az első világháború után a második világháború fasista jellegű volt. A jelenlegi válság az, tulajdonképpen a londoni, és a nagy pénzügyi csansomok indult ki ők okozzák ezt a válságot. This is the last of finance capitalism imperialism. This is our opportunity to have a different world system. Ez az utolsó lehetőség arra, hogy megragadjuk a, a, a, a hatalmat és a kezdeményezést. Ugyanis ez a az utolsó lehetőség az imperialista nyomulásnak, ez már a végső pontja. Köszönöm. Allora, mi chiamo Alberto Faccini, sono un compagno dell'Italia, saluto tutti i compagni e vagyok? Mi a Mi vagyok? Az én Alberto Facini. én egy olasz elvtárs vagyok, és üdvözlöm az összes magyar barátot és elvtársat, aki eljött a mai napra. In tutta Europa si sta diffondendo un razzismo. In Italia i mezzi di informazione, i mass media e il governo stanno fomentando il razzismo. Egész Európában, ahogy egész Európában olasz országban is a rassizmus. Az olasz média, az olasz sajtó segítenek a e, a terjesztésében. Se una bambina viene investita da un automobile, da un italiano, sul giornale c'è scritto un italiano, una bambina muore. Se viceversa viene investita da un rumeno, c'è scritto rumeno uccide una bambina. Ha Olaszországban egy, egy kislány meghal, mert előtti egy autó, amelyet egy olasz állampolgár egy olasz ember vezetett, az újságban csak annyit fog megjelenni, hogy meghalt egy kislány egy autóbaleset során. Viszont ha abban az autóban egy román állampolgár ült, vagy egy másik másik nemzetiségű állampolgár, azt fog megjelenni, hogy egy román kriminális részegen előtöttek egy, egy kislány. Il governo approvato, il governo il parlamento hanno approvato un pacchetto che si chiama sicurezza. Contro gli A parlament és a kormány alsó és felsőház ö, megszavaztak egy olyan törvényt, egy, amit úgy hívnak, hogy biztonsági, biztonsági csomag, biztonsági kiscsomag. És ez a biztonsági kiscsomag a bevándoroltakat illeti. Questa legge prevede il reato di eh, Ez a törvény azt állítja. Minden olyan nem Európai Uniós állampolgárról, hogy szabálytalanul van Olaszországban. És egy olyan személy, aki bérbe egy lakást egy ilyen külföldi állampolgárnak, azzal fog járni, hogy börtönbe fog kerülni és elárverezik a lakását dicendo questo, la crisi c'è, è una realtà. Csak annyit akarok még mondani hogy a válság van és ez egy valóság. Ma la causa non sono altri lavoratori, altre lavoratrici di altri paesi. De az che nem provocatori là munkavállalókban kell keresni. sono i veri loro nemici. És azt szeretném hogy azok a provokátorok ott lent megértsék hogy kik az igazi ellenségek. Vi ringrazio Nagyon köszönöm. Én még egy pár dolgot szeretnék tenni: Én Trassetti Attila vagyok. Ennek a csodálatos mozgalomnak a büszke szóvivője. És ennek a mozgalom nevében, illetve a saját mozgalmat, a mozgalmat, amit képviselek nevében, a fiatal baloldal unió nevében, meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy itt van. Mindenkinek, hogy... Részt vesz, részt vesz ezen a, ezen a csodálatos ö, demonstráción, ezen a csodálatos akár családi ünnepen is, és nem hagyták, hogy ö, egyéb okokból megrongálják kívülálló személyek. Ö, ez a társaság, ez a népes társaság, ami itt áll előttem, ez méltó módon képviseli a magyar társadalom többséget, a pillanatilag még csendes többséget. Azért csendes, mert nem akar nyilvánosan kiállni, mert ilyen dolgoktól fél. Mi nem félünk. Ezt az üzenetet akarjuk átadni, hogy mi nem félünk. Most nem tudom, ha ott vagytok e de tőletek nem félünk, mert most szívből mondom, szánalmasak vagytok! Menjetek haza, menjetek bulizni, keressetek egy barátnőt és vele legyetek! De minden emellett azt akarom mondani, hogy ez a társaság, aki itt van, ez az a társaság, aki kiáll büszkén, mereven mindenféle erőszak ellen, mindenféle kirekesztés ellen, mindenféle rasszizmus ellen, és az antifasizmusból és az antiraszizmuson nem politikai jogot csinál, hanem etikai kérdést. Mert antifasztának lenni elsősorban nem politikai színezése van, hanem etikai kérdés. Mert az emberiség nem egy politikai kérdés. Az emberi különbségek nem politikai kérdése. És azért vagyunk itt, sokan, azért, mert mindennek hangot akarunk adni, és ellenállni akarunk. Köszönöm! Köszönjük szépen a külföldi szervezetek képviselőinek a gondolatokat. Kérem szépen a... A színpadon volt előadókat, illetve a civil szervezetek képviselőit és a civil sátorban lévő hölgyeket és urakat, hogy fáradjanak ide a színpad mellé. Most pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megvárták és felkonferálhatom Tamás, Gáspár, Miklós. Köszönjük szépen, hogy eljött, fogadják szeretettel. Itt sokan elmondták, hogy mi a baj a fasizmussal. Én most fogok arról néhány szót szólni, hogy mi a baj az antifasizmussal. Azt a látszatot keltjük 20 éve, hogy a fasizták támadják ezt a társadalmat, az antifaszizták pedig védik. Pedig ez a társadalom Véthetetlen. Azok, akik elcsodálkoznak rajta, hogy miért tüntetünk hiába 20 éve, miért erősödik egyfajtában a szélső jobb oldal, miért van hiába a legderekasabb, a legjobb, a leghumanistább, a legérzőbb emberek minden erőfeszítése, kérdezzék meg maguktól, mit vártunk? Mit vártunk egy olyan világban, amelyben az igazságtalanság, a hazugság, a korrupció, a képmutatás uralkodik? Mit várunk egy olyan társadalomban, amely szabadságot, egyenlőséget és testvériséget ígér, és amely kemény szívű mostohaként bánik mindenkivel, aki függő helyzetbe kerül ezzel az állammal, ezzel a társadalommal szemben. Azok, akik menekülni akarnak az elnyomatástól és a kizsákmányolástól, a szegénységtől és az igazságtalanságtól, azok azt gondolják, a társadalom mintáját követve, hogy mások elnyomása árán tudják magukat fölszínen tartani, hogy úgy tesznek szert saját maguk számára, szabadságra, hogy másokat elnyomnak, kirekesztenek, lenéznek. Az a társadalom, amely szó nélkül eltűri, hogy a segélyeket kapó emberek ellen diszkriminatív tör törvényt hozzon az országgyűlés többsége, és amikor ugyanezek az emberek hasonló eszméket elítélnek, amikor a szélső jobb oldalról jönnek, ne csodálkozzanak rajta, hogy a fasizmus terjed, diadalmaskodik, megtölti az ifjúság szellemét, újnak látszik, modernnek látszik, és bátornak látszik, miközben az antifasiszták öregszenek. Csak akkor, csak akkor lesz eredményes antifasiszta küzdelem, ha ez a társadalom megújul, megtanul valamit egy egyenlő társadalom egyenlő nemességéből, Rájön arra, hogy a demokrácia nem csak procedurális szabályokból áll, hanem a nép uralma. Rájön arra, hogy a megaláztatásokat nem csak rohamosztagoktól nem fogadjuk el, hanem a polgári államtól sem fogadjuk el, és senkitől. Ha ez a társadalom nem lesz igazságosabb, nem lesz nemesebb, nem lesz testvéribb és nem lesz szeretetteljesebb, akkor a fasiszták elleni küzdelemben nem fognak velünk jönni azok a polgártársaink és honfitársaink, akiknek minden érdekét halálosan fenyegeti a fasizmus. Azt fogják mondani, ti sem tettetek semmit. A szabadságért, az egyenlőségért, és a testvériségért nem jövünk veletek. Nem jövünk veletek, ameddig úgy kívántok bennünket harcba vetni a rohamoztagok ellen, hogy nem segítetek nekünk olyan társadalmat teremteni, amelyben béke, szeretet, kedvesség, humor, kultúra, és szépség uralgódik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, és műsoron kívül egy olyan embernek szeretnék pár percre mikrofont adni, aki a ma este folyamán önöket fogja szórakoztatni. Ő jelentkezett, hogy szeretne három mondatot mondani. Fogadják szeretettel Szilvási Istvánt, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetőjét. Kezüket csókolom, jó, jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, én sokkal egyszerűbb mondatokkal szeretném ezt a rendezvényt egy picit izgalmasabbá tenni. Egy egyszerű cigányember beszél most hozzátok, akik a valós, a húsvér életből érkezik úgy, ahogy ti is, csak zenészként én egy csomó-csomó mindent látok, és csomó-csomó mindent gondolok én magam is, és amikor elvállalja egy cigányzenekar egy ilyen rendezvényen, hogy föllép és szórakoztatja a nagy érdeműt, akkor ilyenkor megfogalmazódik bennem, hogy helyese az, amit teszünk, vagy helyese, amit nem teszünk, hogy egy ilyen megmozduláson, Kell-e zenélni, vagy nem zenélni? A kedves szervezők azt mondták, hogy az egyik zsidó zenekar nem szeretett volna fölépni ezen a rendezvényen, mert megijedtek. Én meg azt mondtam a nagyon sok barátomnak itt az elmúlt napokban, meg hetekben, hogy kedves barátaim, kedves zenésztársaim, ti magatok tudjátok a legjobban, hogy mennyire érdekes és mennyire izgalmas az, amikor egy koncert után oda jönnek hozzánk az emberek, és az mindegy, hogy olasz, francia, német, osztrák, kínai, svájci, perui, brazil, vagy magyarországi, vagy vajdasági, vagy erdélyi, vagy az Isten tudja honnan jöttek, csak a zene nyelvén és a zenével mindig olyan hangulatot élünk el, amikor egy pultnál kér az egyik egy pálinkát, a másik meg kér egy bort, és mondjuk így összedörzsölődnek. És a mi koncertünk után általában soha senkinek sincs baja azzal, hogy az egyik ilyen vagy olyan. És amikor egy ilyen rendezvényen azért kell fölépnünk, mert a rasszizmus, mint olyan jelen van még ma Magyarországon, akkor azt gondolom, és komolyan mondom, egy egész népet is meg tudok most nevesíteni, talán most az én személyemben, a cigányságnak, mindenképpen muszáj kimondanunk, hogy igen, nagyon, de nagyon-nagyon fontos, hogy együtt Mindenki, akinek egy kis esze van, akinek józan paraszti esze van, az tudja, hogy a rasszizmust el kell ítélni, és a rasszizmussal semmilyen közösséget nem szabad vállalni. Még akár úgy is, hogy eljövünk egy ilyen rendezvényre, és zenélni fogunk. Az elmúlt hónapok eseményei sajnos megmutatták nekünk azt, hogy Magyarországon most jelen pillanatban nem jó cigánynak lenni. Nem jó, mert vadászák a cigányokat, szó szerint megölnek minket, és szó szerint a kiírtásunkra alakulnak kisebb, nagyobb csoportok, vagy így, vagy úgy. A kiírtás a szó legsúlyosabb értelmében is értelmezendő, és a legátvitt értelemben is értelmezendő. Sajnos ez van most Magyarországon, és én mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam. Másik dolog, amit még mindenképp meg kell ugyanvítsek itt, kedves barátaim, ahogy telnek és mennek az évek a fejünk fölött, úgy mindenkinek rá kell jönni arra, hogy egyetlen egy olyan irány van, amit így el kell fogadnunk egymás, egymás, egymással szemben, az pedig nem más, mint a szeretet. Ez nem hites, ez nem Isten, semmilyen ilyen gondolatokról nem beszélek. Arról van szó, hogy a gyermekeinkben való hitünk, a gyermekünkkel való szerelmi szeretet viszonya, az mindennél fontosabb. És akinek van gyermeke, akinek van bármilyen kapcsolódás egy másik embertársához, annak is tudnia kell, hogy egy másik embert sem arcul ütni, sem megbántani, sem semmilyen módon megalázni, megtörni, kirekeszteni, elutasítani nem szabad. És nem lehet. Úgyhogy, Hölgyeim és Uraim, ezeket a gondolatokat azt gondolom, hogy így időnként át futtatjuk az agyunkon, ki így, ki úgy, ki, ki amúgy, de mindenképpen el szerettem volna nektek mondani, hogy Figyeljetek odam, tartsatok ki, és mindenféle olyan eszközzel, ami nektek személy szerint, a személyes felelősség szintjén a rendelkezésetekre áll, kérlek benneteket, tegyetek a rasszizmus ellen, mert én, Szilváns István, a magam és a zenekarom, és mondhatni a cigányságommal, és a cigányság nevében el tudom mondani, hogy mi megtesszük minden olyan lépést, amit csak meg lehet emberi léptékkel a rasszizmus ellen tenni. Hölgyeim és hölgyem, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves F barátaink, kedves vendégeink, kedves ismeretlen demokraták! Befejeződött a politikai szónoklatok ideje, egy szám fog felcsendülni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, ne menjenek sehova, 20-25 perc múlva elkezdődik a koncert, és mi itt vagyunk este 10 óráig. Ez a számmal tulajdonképpen erőt ad nekünk, hogy újra kezdjük és mindig megmutassuk magunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és 20-25 perc múlva kezdődik a koncert. Kérem szépen, hogy a civil szervezetek és azok, akik beszédet mondtak, jöjjenek fel a színpadra, és búcsúzzunk el együtt, a közönségünktől. Köszönöm!